«Чому так вирішив?» «Інакше не прийшла б. Хочеш заявити?» «Давай, відмагатися я не буду. Глухо, вороже і безнадійно. У мене за свідка тільки пам'ять. Я сам стану свідком, давай!» Ліля, здається, не чула. «З тюрми виходять, Оресте», сказала жорстко. Вона ще не готова була прощати. «А в тебе довічне ув'язнення. Мені шкода. Я не бажала тобі зла, бо не знала, що злочинець ти». І тепер не бажаю, бо все перегоріло. Не вийде з мене графині монте Крісто. Ти про що? Так, згадала одну мудру людину. Скажи, з тобою був Вадим Стріха? Ти про це знаєш? Не питаю звідки. Я відчував, рано чи пізно ти про все довідаєшся, бо ти Ліля Світайло. Але мені, мені тепер все одно. Ти маєш Катрусю. Катруся іграшка, яку хочуть, дають, хочуть, забирають. А підросте, не потрібен їй буде батько Каліка. Інна пішла, я зненавидів усіх жінок на світі, навіть на маму дивитися не міг. Батько давно помер, а я все думав. Скільки ж то разів моя матінка встигла йому роги наставити. Дурний був, розумію, дурним і подохну. Пізно мені мудрішати. Виходить, я випадкова жертва сліпої помсти? точку сліпої. Ми з Владимом вийшли тоді з Орла, мало не на чотирьох. Вадим ще хоч трохи тримався, а мене геть розвезло. Свіже повітря, правда, краплю протверезала, але тільки краплю. Вадима потягло на подвиги. Я не заперечував. Людь мене допалювала. Далі ти все знаєш. Чи хочеш подробиць? Ні, поки що. Не питаючи дозволу, взяла низький табурет, що слугував за тумбочку біля ліжка, рішуче поставила перед трюму. У тебе є півгодини, щоб зробити мені суперзачіску? Божевільна. Хіба не знав. Пробач, я не зможу. Я все забув. Ти все згадаєш? Ну що тобі ще й це? Досі ж була знайома з Орестом Левченком-Голтівником. Ореста Левченка-майстра я не знала. Добре, видихнув. Я спробую, тільки заплющу очі, не дивися в дзеркало. Я скажу, коли буде готово. Швидко відшукав десятки різномасних шпильок і шпильченят. Флакони з фірмовими гелями, лаками і закріплювачами давно припали порохом на тумбоці біля трюму. Коли вперше торкнувся гребенем її волосся, обдало пекучим болем і страхом, Віря не знала, чи зможе витримати екзекуцію, яку сама собі влаштувала. Собі чи Орестові, обпаленою шкірою відчувала, як тремтять його руки. Хвилин через двадцять почула хрипкувати. Готово. Можна дивитися. Ця незнайома жінка у свічаді була прекрасною. Вона не знала, з чим порівняти свою нову зачіску. Корона білої лілії, діадема снігової королеви, дивовижна морська мушля, але це був образ. Образ, створений майстром. Це чудово, прошепотіла. Скажи, тоді ти здогадався, що то була я? Звідки? Темінь хочоковийми. В голові... Горільчаний компот заправлений шампанським. Якби хоч голос, а ти ж мовчала. Вадим шипів, давай до кінця. Свідків таких ділах не залишають. Ледве його відтягнув, потім шкодував. А раптом баба нас розгледіла, раптом опізнала. Так шкодував? Зблід мертвото і зі сльозами в голосі. Не хотів я у тюрму, розумієш? Від'їхав до незаштореного вікна. Здавалося, сутінки за склом лякали його менше, ніж ця незнайома жінка у свічаді. Ліля теж підійшла до вікна. Сіла на розхитаний стілець. «Що було далі?» «А що далі?» схлипнув судомно. Взяв лікарняний. Три дні на вулицю носа не показував. Четвертого дня присунув Бадим. Каже, Лілька Світайло з'їхала з котушок. Напевно, то й її ми того... «Да, погуляли». «Полегшало, значить ніхто нас не закладе. Потім страхом обпекло, а раптом хату підпалиш чи підстережеш і заріжеш. Через місяць донесли, Ліля в кінець здитиніла, стала блаженною. Тиждень за тобою стежив, поки не впевнився, нічого ти не пам'ятаєш. Мало б ще полегшати, не полегшало. Де тепер Вадим?» Горос знезав плечима, не знаю. Після травми ми з ним не бачилися. Може, коли й приходив, але я сказав матері, щоб не впускала. Вона, коли треба, знає, що придумати. А я думати перестав. Я перестав жити. Даремно, повільно підвелася. Ти залишився майстром. Моя зачіска, твоя повернення.